lakini jambo la pili wa afsadat alawlada watoto wake watafisidika vile vile kwa sababu yeye ni jahila hajui dini hafahamu ustaramu wake katika dini kwa hiyo hata hawa watoto vile vile hatowalea katika tarbia alislamia malezi ya kiislamu malezi ya itikadi sahihi akawaamrisha wasome dini wasome qurani wafanye murajaah awaulize maneno ya kiitikadi aina Allah man kwa hiyo bila shaka kwa sababu mwanamke ni jahila na watoto jambo la pili watafisidika lakini wa ahalakatil umma na umma vile vile utaangamia kwa sababu mwanamke atakaposimama vizuri bila shaka umma utasimama vizuri kama alivyosema Hafidh Ibrahim al umma Mama ndiyo madrasa ndiyo chuo اذا اعدتها اعددت شعبا طيب الاغراق Taifa dilekuwa zuri kabisa ambalo lenye msimamo kwa hiyo mama anapokosa din. mwanamke wa Kiislamu anapokuwa jahila ahalakatul umma kwa hakika umma utaangamia moja kwa moja kwa maana hiyo alfalahu fi fid-dunya wal kufaulu katika duniani na akhirah ni pale mtu atakaposimama kisawasawa katika msimamo wa kweli katika kujitambua kutoyumbishwa na na mtu yoyote bali yeye anaiangalia dini yake anaangalia yale masomo yake miongozo yake amesoma katika aqida amesoma katika tauhid amesoma katika sira ya sahaba wa sahabiyat Ayye, masahaba wa kiume na masahaba wa kike kwa hiyo moja kwa moja yeye anajua kwamba mimi kufaulu katika dunia na al lazima niwe na msimamo katika kufuata dini yangu kwa sababu al-istiqamah tu hiya tariqan najah walni'ma ndiyo njia ya kufaulu ukitaka kufaulu kuwa na msimamo yani kujilazimisha katika taa ya Allah tabaraka wa ta'ala فسباب اهل السنه والجماعه اعتقد ان الايمان يزيد وينقص كما هذه imani zinazidi na kupungua yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah imani inazidi kutokana na kumtii Allah tabarak wa ta'ala mara amefunga amepata muda wa kusoma adhkari Sabaha na wamasaa amepata muda ya kuwatembelea usalati katika imani na mambo mbalimbali ya khairat lakini kwa kufuata zile zile taratibu zilizowekwa na Uislamu basi moja kwa moja ataona imani yake inapanda ziada na ziada na ndio maana katika miezi kama hii mwezi unaokuja mwezi wa ramadhani allahumma na ramadhan tunamuomba allah tabaraka tbaraka wataala tufikishe katika ramadhani watu imani zao kupanda kwa sababu kumwabudu sana allah tbaraka wataala watu wanasoma sana qur'an watu wanaleta adhkar, watu wanasali tarawih watu wanawafutanisha waliofunga kwa hiyo unakuta iman imipanda kwa waumini wengi na miji inabadilika vile vile lakini Waliman al bil kutokana na maasi unakuta muislam alikuwa katika msimamo wa ibada lakini unaweza kukuta swala imempita alfajiri swala imempita azhuri ana safiri mtu safari ya siku nzima haswali akiwa katika vikao mbalimbali vya nyumbani hawafanyi ibada mihalafa inakuwa mingi mno ambayo inamsababisha mtu imani yake ishikie kwa hiyo na hii yote imeetokana na kukosa al -istikama. ambayo ni luzumu faatullahi ta wa ta'ala kama tulina lakini naja. ndiyo njia ya ndiyo njia ya kupata ufaulu bali ndiyo njia ya kupata za Allah tabaraka wa ta'ala نعلامه رضا الله عن العبد علامة ذا الله تبارك وتعالى قم جاء اتيلاوجه كبى هوي منامكه واكي اسلام هي انىطى رضى الله تبارك وتعالى هي التوفيق لطاعه والاستقامه اني الله ان انامطه توفيق يطيع كوا كاتكا طاعه يا الله لكن كذلك walistiqamati ala sirati ala tariqin mustaqim kuwa na misimamo katika njia iliyo nyooka kwa hiyo wanawake walio ni wale ambao wanaokuwa na misimamo katika dini yao pindi wanapokuwa majumbani kwao pindi wanapokuwa safarini pindi wanapokuwa maeneo mbalimbali ambao wapo peke yao bali pindi hata wanapokuwa katika jamii moja kwa moja anailinda heshima yake na ndio maana Allah Ta'ala amiwasifia wanawake wema ndani ya Quran al-Karim fasalihatu waliokuwa wema kanitatu waliokuwa wanyenyekevu mno lilghaybi haswa kabisa wanapokuwa wale waume zao hawapo yani yeye yupo peke yake lakini ibada zake anazifanya kama vile mume wake yupo wangapi katika wanawake wa Kiislamu sana taa ya Allah tabaraka wataala kwa sababu anaelewa mwanamume yupo lakini mme wake yamesafiri wiki moja wiki mbili bilasaf unakuta huyu mwanamke afanyi ibada unakuta mwanamke hayupo katika stara unakuta mwanamke anawasilianana na wanaume eh alajanb ambalo ni muharram ni jambo ambalo lina makosa makubwa ndio maana Allah anasema fasalihatu qanitat hafizatul lilghaid bima hafizallah wanawake wema ni wale qanitat aytaiatu wenye kutii sana tena hafizatul lilghaid wenye kujihifadhi wakiwa peke yao waume zao istiqama zao zinakuwa kubwa msimamo wao katika dini yao unasimama vile vile kama vile mmewake yupo au kama vile eh yeye anatakiwa itikadi yake ni ile kumwona kumwabudu Allah kama vile anamwona kwa sababu kama yeye hamuoni basi Allah tabarak wa taala anamwona ndio Allah tabarak wa taala anlekusema ya you all who believe fi salk kafa ولا تتبع خطوات الشيطان الايه اي من يؤمن ينجيني كاتقا الاسلام وته مزيم مزيم ولا مسفاته خطوات الشيطان نيايو ذا الشيطان انه لكم عدو مبين شيطان يدوي وليوازي كبيث بل نيايو ذا الشيطان الذي الله تبارك وتعالى ان تتحذرش kwa sababu sheitani yajiri ala bani adam majra dam sheitani anapita kwa huyu mwanadamu mapito ya dam kwa hiyo leo wanawake wengi wa Kiislamu ni watata mno kwa sababu wanafungulia milango ya sheitani ambayo Allah tabarak wa taala anamtaja kuwa ni adui na amekwishatuhadharisha يقول الامام ibn rajab ajaban ممن arafa ربه thumma asahu wa arafa ash thumma ata'ahu Anasema imamu ibn rajab katika kitabu chake la taif al ma'arif kwamba imekuwa ni ajabu yule ambaye anamjua mola wake ni mola wa haqi lakini thumma asahu kisha ana muasi hii ni ajabu kabisa allah tabaraka wa ta'ala yeye ndio aliyetuumba na akatufa rizki, akatopa pumzi toka tunazaliwa sisi toka tumboni mama zetu tayari ile pumzi inapatikana siku ambayo pumzi ikiziba basi hakuna uhai tena kwa hiyo hizo zote ni fadhila za Allah tabaraka wa taala ndio maana al-Imam Ibn Rajab al anasema ajaban imekuwa ni ajabu mno mima na arafa rabbahu thumma asaba kwa yule ambaye anamtambua Mola wake kisha anamuasi lakini ajabu kubwa zaidi waarafa sheitani thumma ataa'uhu anamuelewa shaitani kuwa ni adui kisha yeye akamtii wakati Allah tabaraka wa ta'ala anatahadharisha sisi kuwa mbali katika kufuata na hatua za sheitani Ndiyo akasoma aya afatattahidhuna hu wa wa hum lakum a'dū. Bīsa lil-ẓālimīna badalā. Ya'ni nyinyi bali mnamfuata shaytan. Eh afatattabi'ūnahu wa dhurriyyatahu na fi zazifiyake? Hali yakua nyinyi mnaelewa kwamba huyu shaytan ni adui? wakati nyinyi mnataka yaani mnamfanya auliyā' kuwa ni kipenzi. Allah Ta'ala ndio analikiwa afanye kuwa ni kipenzi lakini la aks bali wanaadamu ambao wenye kufuata hatua za shaitani. Shaitani ndiyo wanamfanya kuwa ni rafiki hadi ya kuwa huyu ni adui biisalil zalimi na badala kwa hakika huo ni mbadala mbaya mno badala ya kumfuata allah tabaraka wa taala kumfanya kuwa yeye ndiyo kipenzi matokeo yake unamfanya kwa shetani ndio kipenzi. Kwa hiyo ile ipofunguliwa milango ya shetani kutokana na waislamu wakiwepo tunaozungumza nao sasa hivi akina wa Kiislamu kutokana na kukosa istiqama. Kwa hiyo ile milango ya shetani imefunguliwa katika kila pembe. Ina kwamba Anafata hawa nafsi yani yale matamanio ya nafsi yake na kufuata mwenendo ya kisawasawa ambayo ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambao sisi tutakiwa tufuate tufuate maagizo ya Allah tabaraka wa taala tufuate mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nayo bila shaka ni kuleta taa Kujilazimisha kumtii Allah hiyo ndiyo istikama tukifuata istiqama tukiwa na msimamu wallahi tabarak wa taala tunamuapa kwamba sisi hatuwezi tukayumba wanawake wa Kiislamu hauwezi wakaumba watakuwa mfano wa umusalama umu salama mfano wa bibi Aisha na wengineo bali wengi katika maulama waki islam wa kiislam daima tunayozungumza haya wamelelewa na mama zao wanawafioni wakubwa jahābith min ulama wanawafioni wakubwa waliobobea wenye kutegemewa katika ulimwengu huu wote kabisa waki islam wa Kiislamu wamepata malezi ya mama zao akiwefa al-Imam Shafi'i rahimatullah ambao wamekuwa mayatima kwa hiyo wamelelewa na mama zao vizuri hata baba zao waliofariki walikuwa wamiwateua wamama bora wenye kualea watoto leo nani asimuelewa al-imam shafii rahimatullah alayhi muhammed idris al-muttalib katika familia ya wanawake wa Kiislamu kama tulivyosema wao wakitengemaa vizuri wakiwa na msemamo mzuri basi watawalea watu ambao watakaoleta athari kubwa katika ulimwengu Al-Imam Ahmad Imamu Ahlus Sunnah waljamaa Jamaa Amilileo na mama yake Amelelewa na mama yake na yeye mwenyewe anamsifia mama yake jinsi gani lilipokuwa akimuandaa yeye kumpeleka kwa ajili ya kusoma ilmu ya din ikiwepo ilmu ya ahadith akimbeba na akimfunika na majuba yake kutokana na baridi kali kule pale ya Iraq anampeleka kusoma na anampatia chakula na anaenda kumchukua kwa sababu naye amekuwa aliyekuwa yatima amelelewa na baba yake kwa hiyo wanawake wa Kiislamu mnapoacha istikama mnapoacha msimamu wenu katika dini kwa hakika mnakuwa mmefanya dhulma kubwa katika dini hii mnakuwa mmefanya dhulma katika watoto wenu ambao hao watoto wanategemewa wawe ni vizazi vyema ambao vyenye kuisimamia dini ya Allah Ta'ala ta leo tunapowazungumzia hao aima eh wakubwa Ulimwengu mzima tunanufaika na ilmu zao toka karne za pili tena katika kuruni al-mufaddala bora ambazo zilizotaja mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka leo hii umma unafaidika na elimu zao wamelelewa na mama zao Al-Imam Al-Bukhari ambao ni jabal katika wa hadithi huwezi ukazungumza Ilmu ya hadithi bila kumtaja imamu Al-Bukhari رحمة الله عليه عمل له وانا ماما yake amelelewa na mama yake na animkuza amekua katika makuzo ya elimu leo kitabu chake asahhal kitab baada alquran sahih alimam albukhari kitabu kinichukua bora zaidi baada ya quran ni sahih naye huyu amelelewa na mama yake na wengineo wengi mno ambao wametaja wa wanawavyoni orodha ya wanawavyoni wakubwa wa Kiislamu waliolelewa na mama zao ayyatuha alakhawat almar'atu almuslimah enyi wakina mama wa Kiislamu wahurimieni watoto wenu kwa sababu wao wanataraji zaidi malezi kutoka kwenu wahurumieni familia zenu kwa sababu waume zenu wao wanategemea kwamba nyinyi ndio walezi wa nyumba ambao ni wenye kuhifadhi amana nyumba watoto mali ya mumeo hizo ni amana na Allah tabaraka wa taala atakuliza yaumul qiyama wal amanatu kullu ma utmanu alayhi min huquqi allahi au huquqi al tunaposema amana ni kila jambo ambalo alilokuwa uliloaminiwa mje juu yake ziwe miongoni mwa haki za Allah au haki za waja kwa hiyo ukienda kinyume na amana hiyo ni khiyana unafanya khiyana na Allah tabaraka wa Taala atakuliza yaumul kama vile wewe huruhusiwi kufanya tasarufi yoyote kufanya jambo lolote wanawake baada ya kukosa msimamo katika dini yao ndio maana wanafanya mambo mengi maskini hata zao hawajui Na haya tunayozungumzia yale ambayo yaliopo chini ya dhamana ya mwanamume mwanamke hauruhusiwi kufanya tasaddu yoyote mpaka kwa ithibia mume wako. Kwa hiyo kuna khiana kubwa inafanyika hususan kwa wale wanawake wasiojitambua. Au wengineo ni katika talaba talimi lakini wanakosa kitu al msimamo. Kwani wewe ukimwambia mume wako utapungukiwa nini? Bali utapata kheri kubwa zaidi. Mfano kutumia mali ya mume wako kinyume na vile alivoagiza yeye jambo hilo ni kosa labda ikiwa katika kile alichokuachia hakitusherehezi katika yale mapetaji yaliyokuwa muhimu hapo bila shaka unaweza kufanya lakini ukatoka nje katika sheria ambayo yeye aliyokuwekea naye haijui na akisikia hatoiridhia basi hiyo ni dhulma na umefanya khiana na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mara nyingi la imana liman la amana tala wala din liman la wala la imana liman la amana tala wala salata liman la din la au kama alifala alayhi salaam mtume akisema hana imani yule la imana liman la amana talamu hana imani yule ambaye asiyekuwa muaminifu na kinyume cha cha iman amana ni khiyana kwa maana hiyo wanawake walipokosa istikama walipokosa msimamo basi wanafanya mambo ya khiyana juu ya waume zao na hapa kuna sura nyingi sana yawezekana unaweza ukaona kwamba haya ni maneno makali sana ewe dada yangu ewe mama wa Kiislamu lakini hii ndiyo hali halisi ilivyo mfano mwanamke wa Kiislamu kufanya mawasiliano na mwanamume ambaye ni wake ndo jambo hilo ni haramu bali hairuhusiwi kwa kusema huyu unajua tulisoma naye unajua huyu kadha mwanamke wa Kiislamu amefungika katika sharia bali wengineo wanafanya khiana wanafanya mawasiliano yasiyo rasmi hali ya kuwa mume wake hajui na laiti mume wake angelijua asingeridhia kwa hiyo hiyo ni khiyana na utakuja kuulizwa ewe mama wa Kiislamu lakini kadhalika pia tulitolea mfano kutoka nje hata ya nyumba. Kutoka wewe unakwenda sokoni, unakwenda safarini, unakwenda wapi kumsalimia fulani bila wewe kupata rukusa hiyo mume wako. Jambo hiyo ni khiana na ni haramu. Na wengine leo e, wacha eh nikamwone rafiki yangu wanaumwa acha nikamtembelee rafiki yangu. E, jambo hilo ni khiana na anajua kabisa kwamba nikimwambia labba mume wangu atakataa. Atakata. Kwa hiyo jambo hilo pia ni khiyana na hairusiwi na utaulizwa mbele ya Allah Tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna sura nyingi ambazo wewe zilete katika fikra zako. Yapo mambo ambayo katika sharia wanauliza wengi katika wanawake wa Kiislamu. Yaani mathalan kwamba je iwapo mimi nitatumia mali yangu mimi zekana mwanamke na mali yake na biashara zake ambazo zinamwingizia kipato chake akasema kwamba mimi nataka nitasadak ni watoe, nitoe pesa yangu hii kwa ajili ya mayatima nitoe pesa yangu hii kwa ajili ya kumsaidia mzazi wangu jambo hilo hakuna tatizo madam ni ya kwako, na wala haihitaji idhini ya mume wako isipokuwa watu wanapoishi vizuri sivibaya kumwambia katika mali yangu nimimpa fulani nimimpa jirani yangu nimimpa rafiki yangu na changamoto nimemchangia mgonjwa fulani wa hakadha lakini bilasaf wanawake wengi kutokana na kukosa istiqama wamekuwa wakiingiza katika miamala ya batil miamala ya haram ikiwepo riba ikiwepo vikoba mbalimbali wekiwepo mbali, mikusanyiko mbalimbali ambayo wanayoifanya kinyume na kisheria ambayo dini ya Allah Ta'ala ta imikataza na anajua kabisa kwamba jambo hili nafanya haram au anajua kabisa jambo hili mimi nalifanya lakini mume wangu hajui laiti angeelewa angezuia kwa hiyo kufanya hivyo ni fehana na vile vile ni katika sura ya kukosa istikama katika din kukosa msimamu katika din ndio maana wanawake wakiwekewa mambo manne tu akiyafanya basi wallahi yatafunguliwa milango minane ya peponi achague mlango au utakao au ingie idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha au zawjaha wahafadha farjaha qila laha adkhuli aljannati min ayi abwabil jannati shay'in qamba mwanamke akiswali sala zake tano jambo la kwanza la pili akafunga mwezi mtukufu ramadhan la tatu akamtii mume wake lakini la nne akajihifadhi mwenyewe heshima yake tupu yake basi ataambiwa ingia katika mlango wowote wa pepo utakao lakini kadhalik miongoni mwa mikhalafa wanayoifanya wanawake wa Kiislamu kukosa istiqama kukosa msimamo katika dini yao ni pamoja na kupunguza mavazi yao katika mbele ya wale ambao watu sio mahram zao na hasatan mwanamke anaporudi makwao katika kwenda kuwasalimia wazazi kwa hiyo kule ni katika sehemu aliozaliwa kwa hiyo huku mtaani akiwa kwa mume wake anavaa hijabu ya kisharia kabisa lakini akiwa katika mazingira ya mji wake atatembea bila niqab atapeana mikono na wanaume al kwa sababu yeye amezaliwa katika ile eneo anaona kama yeye akileta taratibu za dini zitakuwa imeletwa mambo kama ni mapya kwa hiyo anafanya musafaha na wanaume ambao ni wakando jambo ambalo ni haram haramu yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam la usaffu alnisa mimi sipae mkono na wanawake kwa hiyo hii ni baadhi ya mihalafa ambayo wanaweifanya wanawake hasatan wanapokosa kitu al-istiqama kujilazimisha katika kumti Allah tabaraka wa ta'ala kwa maana hiyo jambo kubwa zaidi ndugu zangu wanawake wa Kiislamu lazima tulazimiane na faa ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa sababu yawezekana kuna mambo tuliyoyataja ya hapa Yawezekana mtu alikuwa hajui lakini baada ya kujua basi ni kuhakikisha mtu analazimiana na mautifu hiyo huo ndiyo Uislamu wa, wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bada alislamu ghariba wa sayuud griba kama bada fatuba lilhuraba uislamu umekuja ni mgeni mno na utarudi kuwa mgeni kama ulivyokuja khairi nyingi kwa wale ambao wanaonekana wageni Mtume wa salaama akaulizwa maneno ghuraba ni yakina nani hao wanaonekana wageni katika dini akasema alladhina yuslihuna ma afsadannas ni wale ambao wanayoyatengeneza wale walioyaharibu watu watu wameharibu sana katika dini hususan katika maana wa islamu ambao kuna kitu kinaonekana ni tasahu leo mwanamke wa Kiislam akishikamana katika dini yake Moja kwa moja ataonekana ni mjini kwamba hii ni dini mpya lakini wallahi huo ndio Uislamu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali ndiyo islamu Sahabiyat Uislamu wa wanawake wa Kisahaba ambao wa shikamana vizuri katika kumtii Allah tabaraka wa taala vizuri katika kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala tuelewe kwamba unapoingia katika mikhalafa na kuwacha msimamo wa dini basi moja kwa moja wewe umejipa kama matumaini na umini, ume, u, yani unajipa nafasi kwamba wewe labda utaendelea kuwepo katika maisha ya dunia wa dunia fania na hii dunia itaondoka فهو فالعاقل مني أكيلي إلي يقوى تمام من يعقلي الذي هو تتمم نيpale ambao idhara alkhaira taba'a wa idhara sharra ijtanaba anasema alimamu ibn uayna rahimahullah anasema alinsanu alaqil man adam mwenye akili timamu ni yule ambaye pindi atakapoiona khairi basi anaifuata lakini maneno mengine yakasema kwamba laysa la aqil liman arafa alkhair wa sharra haitambuliki akili kwa yule ambaye mwenye kuielewa hii khairi na hii sharri hiyo sio akili hata mtoto mdogo anaelewa hii ni khairi na hii ni sharri lakini inma alaqil idha ra'a alkhaira ttaba Mwenye akili timamu ni yule ambaye pinde atakapoiona ile heri anaifuata wa idha ra'a sharra ijtanabuhu na akiiona hiyo sharri anaiacha kwa hiyo ewe mwanamke wa Kiislamu ya hifadhi mana haya ya Imam Ibn Uyainah rahimatullah alayhi ya hifadhi ya zingatie ayatu almar'a kwamba laysa al'aqil li man arafa al khaira wa sharra akili kwa yule ambaye anejua hii ni khairi na hii ni shari kwamba kumti mume wako kusoma qurani kuswali sala kwa wakati wake hii ni khairi lakini kadhalika shar kwamba wewe kumuasi allah tabaraka wa taala kuchelewwa kufanya ibada kuondoka nyumbani bila kupata idhi ya mume wako hii ni shari yakili, kwa hiyo hii si akili kwamba unaielewa hii ni khairi na hii ni sharri laysa alaqil lakini mwenye akili sasa ni huyu idha ra alkhaira tatbi'ahu pindi atakapoiona hii khairi na kuijua basi anaifuata wa idha sharra ijtanabuhu pindi atakapoiona hii shari na kuelewa anajiepusha na kukaa nayo mbali hata kama wakuu wote wanafanya bali wewe ni kuelewa kwamba madam hii jamani ni sharri basi mimi natakikana na nayo kadhalik miongoni mwa mikhalafa ambayo inafanywa na wakinamama mama wa Kiislamu kutokana na kukosa msimamu katika dini yao ni alghibatu wa namima ni mambo ya kuteta sana kutumia ndimi zao kufanya ghiba eh ndugu zao katika imani katika yale maneno ambao wakiaskia watayachukia lakini kadhalika wannamima kufanya mambo ya umbea kuchukua maneno huku unayapeleka huku kwa ajili ya kufisidisha kwa hiyo jambo hilo ni lazima mwanamke mwenye msemamu alitahadhari lakini bila asabu kwa msikiti kwa makubwa unaweza kukuta hayo mambo yafanyika mpaka katika sehemu ambazo zinazingatiwa katika khili katika madaris katika masajid jambo hilo mwanamke atakikana wa Kiislamu ajiweke nalo mbali wanapokusanyika wanawake wa Kiislamu wawe watano wawe sita basi fulani amekuja fulani amekwenda Fulani kafanya hivi fulani kafanya vile basi kwa nini msisikilizishane angalau Qur'an jamani tunatana hapa hemu turejee yale mahfudha tuliyo hifadhi huyu anafanya mudharaasa anasoma aya ya kwanza huyu ya pili hui ya tatu Hatusemi kwamba ni haramu labda kuzungumzia mambo ya khair ya biashara mambo ya umuhimu wa wanawake kuvaa mavazi ya umhimu, fama, vazia, kisharia muhimu wanawake kuchunga ndimi zao amru bil ma'rufi wal nahyi munkar na kutazana mabaya iliyo hapa haramu ni wale wanawake ambao wasiojitambua waliokosa istikama basi ndiyo wanatumia ndimi zao vibaya katika kufanya ghiba bali ghiba inakuwa ndio kama chai ya kikao ndio kama kahawa ya kikao bila kufanya ghiba basi hicho kikao hagechangamka. Kwa hiyo ihdhari ayatuha almar'atu muslimah. Chukua tahadhari kubwa bali ukaona kwamba wewe ukikaa na fulani ndio yeye analeta habari ya fulani mpe nasaha. Kama hajanasihika basi kae mbali kwa sababu atakupelekea wewe kula nyama za watu hali ya kuwa unaheri nyingi sana unazifanya. Walillahilhamd wanawake wengi wanapokuwa na msimamo basi wallahi kuna khairu kubwa zinapatikana majumba yanapata nuru familia zinapata nuru familia zinakuwa katika msimamo katika dini na ndio maana hata mtume sallallahu alaihi wasallam kuyaelewa hayo hadithi ya Abusaid hadithi mashhur. aliokutana na kundi la wanawake yaumul Eid wanatoka katika musallaat katika misalla ya Eid akawaambia ya ma'ashara nnisa tsadqana fanni ra'aytukum na akthara ahl an-nar enyi kundi la wanawake huyu ni mtume za sallama anasema toeni sana sadaka yaji kwa sababu mimi nimekuoneni katika miraji kule safari yangu kundi kubwa la wanawake mpo motoni alipoulizwa mtume akataja mtume mambo mawili tuktharna la'na watakufunwa la ashira nyinyi mnatabia sana ya kulani kwa zenu yani ihsani zote mnazifigeteke yani hamkumbuke ile wema hamkumbuke ile ihsani hayo ni maneno ya rasuli alayhi salatu wasalam lakini nyinyi ndio jambo la pili sababu hata ya kuvunja familia kuvunja kwa kwa hiyo mwanamke akiwa na istiqama basi انakuwa في خيرينينج سنه في خير كبيره الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا بالصيام والقيام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين